Tizennegyedik fejezet Nagyon gyorsan rájöttem, hogy az a dév, aki magához tért a ráskórház Kórház Neuró részlegén, nem az én férjem. Elméjének központi udvara nélkül a vonatok az agyában nem csak, hogy nem jutottak el céljukhoz, de úgy tűnt, a sinekről is kisiklottak. Dév szellemileg teljesen zavart volt. Orvosilag ezt úgy mondják, az amnézia állapotában leledzett. Legtöbb kísérlete a beszédre összefüggéstelen, zagyva fecsegés betorkollott. Az orvosai a jelenséget konfabulációnak nevezték. Mindez elmondhatatlanul szomorú, egyúttal ijesztő is volt. Dívvel mindig vettük az adást. Egymásnak ez a kölcsönös megértése volt az egyik fő tényező, ami közelhozott minket egymáshoz. Az első pillanattól lehetővé tette, hogy gyors és természetes kapcsolat alakuljon ki közöttünk. Ennek a mentális és emocionális intimitásnak a nyomán idővel létrejött egy saját nyelv, ami kettőnk nyelve. Ehhez, amelynek alapja a sok közös vicc és tapasztalat, valamint a másik működésének lényegi megértése volt, sokszor visszanyúltunk, gyakran anélkül, hogy tudatában lettünk volna. Egy közeli barát egyszer megjegyezte: Ti sajátos módon beszélgettek egymással, máshogy, mint a többi emberrel. Hát eddig tartott. Legtöbbször, bár kórházi szobája tömve volt családtagokkal és barátokkal, Dév nem kísérelte meg a beszédet. Amikor mégis, nem értettem, mit mond. Azelőtt sosem álltam le azon gondolkodni, mennyire veszem magától értetődőnek a szavait a lelkét és a lényének lényegét. Egészen addig, amíg személyiségének ezen összetevői el nem tűntek, vagy össze nem törtek sérült agyában, nem tudatosodott bennem, hogy milyen alapvetőek voltak ezek a kapcsolatunk és a közös életünk szempontjából. Rémisztő volt látnom, hogy az én csodálatos férjem testét és lelkét elrabolta ez az új, ügyefogyott és zavart idegen. Dév egyik korai kísérlete a társalgásra egy hosszú, összefüggéstelen monológ volt, amelyben alig hallhatóan azt fejtegette nekünk, az ágya körülülőknek, hogy a világban élő összes ember minden bűnét és fájdalmát magára vette, és ennek a következményeként meg kell halnia. Úgy hangzott, mint egy bizarr, hátborzongató teológiai montázs, egy skizofrén prédikátor kinyilatkoztatása. Nem, nem kell meghalnod. Tévedsz, mondta Endi egyenesen az öccse szeme közé nézve. Dévről Endire siklott a tekintetem. Úgy éreztem, a válasz kisé erős volt. Túláradóan dédelgető üzemmódban voltam, mint egy folyton körülötte helikopter anya. Állandóan megerősítettem Dévet, minden apróságért megdicsértem, amit tett, vagy amire egyáltalán csak kísérletet tett. Ki kell javítanunk, amikor értelmetlen dolgokat beszél. Mondta Andy, miközben rám nézett, a szüleire, majd vissza Dévre. Nem fogsz meghalni, dév hallod? 2015 június 13-a van, és Csikágóban vagy, Arásban. Sztrókod volt, de a lehető legjobb kezelésben részesülsz, és mind itt vagyunk melletted. Szeretünk, Dév. Érted, amit mondok? Elég nyilvánvaló volt, hogy Dévnek fogalma sem volt arról, mi folyik körülötte, de újra és újra elismételtük neki, ahányszor csak kellett, remélve, hogy egyszer majd képbe kerül. Dév nem tudott nyelni. Ez a létfenntartáshoz elengedhetetlen alapvető testi funkció, amelyet még az újszülöttek is automatikusan végrehajtanak életük első másodperceiben, ahogy az anyjuk mellére kerülnek, Túl nagy falat volt az agyának. Nem tudott sem szilárd, se folyékony táplálékot elfogyasztani, ezért aztán a tápanyagokat továbbra is infúzión keresztül kapta. Néhány nap elteltével átment a nyelőteszten, igen, ez egy létező dolog, amiután megengedték, hogy zselatinos állagú pűréhalmokkal etessem. Az evőeszközt nem tudta önállóan tartani, így csak ült, előkével a nyakában, és hallgatta az utasításokat. Nagyra nyit, kértem a férjem pont úgy, ahogy néhány hónap múlva a kisbabánkat terveztük etetni. a kedvenced, folytattam, tettetett élénkséggel, ahogy a menükártyáról a tálsára pillantottam, ahol egy tányéron bésszínű zselépaca volt. A tápanyagok nagy részét még mindig egy intravénás csövön keresztül kapta. Ez csak egyike volt a kórházi ágya körül kígyózó sokhuzalnak, amelyek összekapcsolták átjuggatott testét a kórházi gépek és monitorok rendszerével. Ugyan segítséggel ki tudott menni a mosdóba, de nem lehetett bízni abban, hogy felismeri, mikor kell kimennie, ezért továbbra is katéterezték. Csövek kifelé, csövek befelé. Számtalan cső biztosította azokat a testi funkciókat, amelyeket a férjem már nem volt képes önállóan ellátni. A sztrók hatására még a szemét sem tudta mozgatni, se oldalirányban, se le és föl. Az egész fejét felém kellett fordítani ahhoz, hogy rám irányíthassa a tekintetét, amely gyakran kifejezéstelen és üres volt, zavartnak tűnt, mintha nem látna engem igazán. Mint később megtudtam, ennek az volt az oka, hogy nem is látott igazán. Név minden duplán látott. Zavartnak tűnt, mert zavart is volt, de nem voltak rá szavai, hogy elmondja nekünk. Mindez együtt az üres tekintet, a kifacsart összefüggéstelen beszéd, a csövek, a gépek, az ágyba vizelések olyan összképet alkotott, amely a legkevésbé sem emlékeztetett a férjemre. Fizikai valójában jelen volt, igen. Mégis a kérdés, amit csendben föltettem magamnak, miközben szúrt a szívem a melkasomban, és az agyam pánik szerűen zakatolt, az volt, ki ez az ember valójában, ha már nem dévlelke birtokolja ezt az összetört testet. Az orvosok keményített fehér köpenyükben végeláthatatlan körmenetben jártak ki és be, és határozott készfogás után Megszámlálhatatlan kérdést tettek fel a férjem szokásairól, viselkedéséről és más, fontos apróságról, amely fölött esetleg elsiklottunk, hátha felbukkan valami, ami megfejti ennek a ritka és megmagyarázhatatlan sztróknak a titkát. Küzdöttem, hogy megjegyezzem a rám zúduló neveket, titulusokat és szerepeket. Arra jól emlékszem, hogy minden alkalommal, amikor feltűntek, úgy éreztem, mintha egy nagy tesznek vetnének minket alá. Kérdések közönét tették fel Dívnek, hogy hívják, hol van, miért van itt, milyen évet írunk. Amikor a neurológusa azt mondta neki, hogy Chicago-ban vagyunk, majd egy perccel később Dív nem tudott arra válaszolni, hogy hol van most, rémület fogott el. Annyira különös volt, azt el tudta nekünk mondani, hogy George W. Bush, a Delta Kappa Epsilon tagja volt, ez a Diákszövetség az egyetemén működött, de azt már nem, hogy most hol van, miért van ott és milyen dátumot írunk. Este, miután elaludt, felnyitottam a laptopom és elkezdtem a szokásos éjszakai rituálémat, írtam a férjemnek. Nem akartam magára hagyni őt. Még nem akartam hazamenni, vissza az üres, csendes lakásunkba, ahol a falakról egy mosolygós, erős fotói néztek vissza rám, és ahol a kutyánk az ajtóban farkcsóválva üdvözölne, majd körbeszimatolna a család hiányzó tagja után. Néztem, amin dév alszik a kórházi ágyában, és írtam. Az orvosi műszerek soha nem szűnő, ritmikus pittyegésétől körülvéve felidéztem a nap történéseit. Gondolatfolyamot pötyögtem arról, mit csinált aznap dév, és kilátogatta meg. Arra nem számíthattam, hogy emlékezni fogok az összes mély, erős érzelmi töltésű pillanatra az intenzív osztályon töltött, vége láthatatlan napokról, azt pedig biztosan tudtam, hogy ő semmiképpen nem fog emlékezni rájuk. Egy részem mégis hinni akarta, hogy egy napon elég élénk és érdeklődő lesz ahhoz, hogy megismerje a pillanatokat, amiket most él. Ezt a rémálmot amit élünk. A laptopot domborodó hasam előtt egyensúlyozva a combomra tettem, és írni kezdtem. Kedves Dév, olyan nagyon szomorú vagyok. Korábban minden gondolatom a körül forgott, hogy elég stabil állapotba kerülj ahhoz, hogy hazahozhassunk Chicagóba. De most, hogy itt vagyunk, mi lesz. Mi felé haladunk? Ez a bizonytalanság a legrosszabb. Nagyon hiányzol, és senki nem tudja biztosan megmondani, visszatérsze valaha hozzám. Ennél mélyebb fájdalmat nem tudtam volna elképzelni. Egyszerűen csak nagyon hiányzol. Reméltük, hogy dév darabkái ott vannak valahol benne, talán a sztrók miatt elérhetetlenné váltak, és átmenetileg átrendeződtek, de valahogy mégis érintetlenek, ezért mindent megtettünk, amit csak tudtunk, hogy ingerek érjék az agyát, és felébresszük az emlékeit. Kórházi szobáját fényképekkel ragasztottam teli, kitettem az esküvőnk fotóit, a kisbabánk legutóbbi ultrahangfelvételeit, valamint olyan képeket, amiken a testvéreivel, az unoka és az unokahúgaival látható, vagy ahogy épp sportol. A kedven zenéjét tettem be. A barátja, Russell küldött egy digitális képkeretet, Megtöltve számtalan barátunktól összegyűjtött sok-sok fotóval. Andy és Nelson órákat töltött azzal, hogy régi családi videókat másoljon át egy kicsi kézi videó lejátszóra, amelyet Dave a kórházi ágyában tudott nézni. Én zászlókat és emléktárgyakat hoztam be Dave nyári táborából, a középiskolai futball és az egyetemi lakrosz csapatából. Megkértem a rezidens társait, hogy küldjék el azt a tréfás tavalyi videót, amiben egy sor kollégájukat figurázzák ki, és aminek megírásában Dave is részt vett. Azokban a legelső napokban az orvos csapat keményen dolgozott azon, hogy azonosítsa a sztrók kiváltó okát. Végtelen számú kardiogram, emeri és más vizsgálatok után arra jutottunk, hogy Dave sztrókja annyira valószínűtlen volt, mint ahogy azt először fargóban gondoltuk. Dév testének anatómiájából, valamint maroknyi egyéni és helyzeti körülményből a világ legrosszabb lottó állt össze. Először is Dévnek vérrög formálódott a lábában. Ez önmagában nem lett volna különösen meglepő, hiszen hetekig, gyakorlatilag egész nap az asztalánál ült és a kutatásain dolgozott, de akár a repülőút mozdulatlan ülőhelyzete is okozhatta. A vérrög aztán elindult felfelé a szíve felé. Ez ugyancsak nem megdöbbentő, mert a vérrögök általában együtt mozognak a vérárammal, és olykor a szív felé tartanak. Volt itt azonban még valami. Az orvosok felfedezték Dév szívében a patentforamen ovaleként, azaz PFO-ként ismert jelenséget. Ez egy viszonylag gyakori állapot. Az egészséges felnőttek körülbelül negyedénél jelen van. Egy apró lyukat jelent a szív két pitvara között, minden kisbaba ezzel jön a világra. Az anyamékben mindannyiunknál létezik ez a lyuk, mert a tápanyagokban gazdag vér így áramolhat szabadon a szívkamrák között, mielőtt a tüdők ellátnák a vérmozgatás feladatát. A lyuk legtöbbször magától bezáródik a születés után. Dév, pfo -ja azonban sosem záródott be. Ez olyas valami volt, amit nem tudott magáról, nem is igazán kellett, hogy tudja. Mint azt már említettem, ugyanez a helyzet a felnőttek nagyjából 25-30 ánál és ők is úgy járnak, kellnek, hogy fogalmuk sincs róla. A PFO egy egészséges felnőttnél önmagában nem okoz trókot, vagy bármi más súlyos egészségügyi problémát. Mindazonáltal valószínű, hogy Dév PFO-ja vezetett az események következő rémálomszerű fordulatához. A PFO hiányában a vérrög a lábakból a jobb pitvar felé tart, onnan a jobb kamrába kerül, majd a tüdőbe, ahol, ha csak nem túlságosan nagy, csekély kárt okoz. Szerencsétlen módon azonban, abban a pillanatban, amikor a vérrög eljutott a jobb pitvarába, Dév valami olyasmit csinált, ami megnövelte a jobb pitvari nyomást, köhögött. De még inkább lehetséges, hogy a feje fölé emelte a bőrüngyeinket a repülőn. Így a vérrög a bal pitvarba került, onnan a bal kamrába, majd a főütőérbe, onnan pedig bármelyik artériába bejuthatott, de ez az elzáródás még mindig nem jelentett volna komoly veszélyt. Ezen a ponton azonban újabb, még valószínűtlenebb dolog történt. Az emeri D-vagyában feltárt egy ritka anatómiai variást, a perszherton artériát. Képzeljük el ezt az artériát úgy, mint egy fát. Legtöbbünknél a fának több száz ága van, ezek apró artériák, amelyek oxigénnel látják el az agy talamuszát és a középagy egy részét. A perszheron artériá esetében azonban az apró ágacskák helyett csak egy nagy törzs van. A vérrög a legtöbb embernél nem jelentene problémát, mert az oxigén változatlanul eljutna a talamuszba, a sok más ágacskán, vagyis artérián keresztül. Ha viszont csak egy nagy törzs van, egyetlen artéria, abban egy vérrög az egész átjáró elzáródását okozza. Megáll az áramlása az éltető oxigénnek, így ahhoz az agysejtek nem jutnak hozzá, ami a középagy számos idegsejtjének elpusztulását és károsodását okozza. Így, amikor déva repülőn felén fordult, és azt kérdezte, nem furcsa-e a szeme, akkor az agya voltak éppen a fulladás állapotában volt. Ha mindez bonyolultnak és valószerűtlennek hangzik, az azért van, mert valóban elképesztően bonyolult és valószerűtlen. Egyszer mint szörnyűséges. Napokig tartott, mire az orvosok, valamint Nelson és Andy képesek voltak kibogozni mindezt, és egymáshoz illeszteni ennek az összetett és valószerűtlen kirakójátéknak a darabjait. A formálódó kép pedig sötét volt. Az, hogy dév életben van, kétség kívül csodával határos. Mindent megtettem, hogy megértsem az orvosi információknak ezt az áradatát, de nem éreztem szükségét annak, hogy túlságosan ássam magam, a tudományos részletekben, hiszen Dév neurológus apja és kardiológus bátyja kellőképpen elmerült az eho kardiogrammokban, az emerikben és az orvosi szakirodalomban. Én inkább arra koncentráltam, hogy kitaláljam, a férjemnek mire lehet szüksége tőlem, és mi az, amit csak én, a felesége tudok neki megadni. Közben a saját sötét valóságom körül is forogtak a gondolataim. Dév túlélte, de hogyan fog élni ezután? A teste és lelke megrokkant. Világunk darabjaira hullott, és fogalmam sem volt, hogyan rakjam össze, vagy egyáltalán, hogyan néz ki, ha valamikor összeraknám. Így, ha bár Dév nem halt meg, nem lettem harminc évesen őzvegy, nem kellett temetést sem szerveznem, és nem sírattam el életem szerelmének korai halálát, mégis gyászoltam. Az a dév, akit ismertem és szerettem, az a kihez akihez hozzámentem, és akitől gyermekemet vártam, nem volt többé. Az én dévem kitágult pupillával, utoljára még rám nézett azon a repülőn, mielőtt öntudatlanságba zuhant, és aki később a kórházi szobában felébredt, már egy másik férfi volt, egy idegen, aki üres, zavar tekintettel merett rám. Egy férfi, aki nem emlékezett a nevére, sem arra, hogy közös gyermekünk rövidesen világra jön. Az élet, amit terveztünk, amit reméltünk, amiért dolgoztunk, az élet, amit június 9 este 9 óráig éltünk, köddé vált. Ellinek és Dévnek ezen verziói, az a két ember, akik éltek és szerettek abban az életben, ugyancsak a múltba hultak. Jövőnket a jelenünkkel, sőt a múltunkkal együtt hirtelen és gyalázatosan elragadták. Ezért aztán a magam módján gyászoltam. Gyászoltam a férjem, aki már nem volt, és igen, gyászoltam saját korábbi énemet is. Azt, aki felszállt arra a repülőre, és aki bátran és magabiztosan tekintett a jövőbe, az énemet, aki mellett ott volt dév, aki szerencsés, boldog és ártatlan volt. Kinéztem az ablakon, és szórakozottan nyugtáztam, sokat esik. Szokatlanul csapadékos júniusunk volt. Jó, gondoltam, örülök, hogy ilyen pocsék ez a hónap. Úgy tűnik, legalább az természet felismeri, és visszatükrözi, amit érzek. Gyönyörű, napsütötte napok csak még több fájdalmat okoznának, hisz arra emlékeztetnének, hogy más emberek kint a nagyvilágban élik az életüket, és élvezik az év legjobb szakaszát. Akár csak én tenném egy másmilyen életben. Egy olyanban, amit élhetnék, ha nem lett volna a stroke. Ugyanezen gondolatmenettől vezérelve szigorúan megtiltottam magamnak, hogy bármilyen közösségi oldalra bejelentkezzek. Szerzőként az egyik elsődleges csatornám az olvasókkal és a bloggerekkel való érintkezésre a közösségi média volt magánemberként is használom. De tudtam, hogy ez most rossz ötlet lenne. Nyárlévén várható volt, hogy mindenki boldogan vakációzik, barbecuezik, festői vizekben úszik és élvezi a jó időt. Az utolsó dolog, amire szükségem volt, hogy bejelentkezzek az Instagramra vagy a Facebookra és szemben találjam magam egy sor ragyogó, jól megszerkesztett fotóval, amelyen boldog emberek homár tesznek, vagy Rozét isznak a tenger mellett, háttérben a gyönyörű naplementével. A közösségi média még egy jó napon is képes elrontani az ember hangulatát és önértékelését, hiszen nem látunk mást, mint egy sor ember végtelen számú kiemelt pillanatát. Természetesen semmi szükségem nem volt arra, hogy ilyesmit lássak, és összevessem az intenzív osztályon elémtáruló látvánnyal. A közösségi média hang, amely képes tompítani és elterelni a figyelmet, kiemelni a jelemből és átvinni mások kitalált, kozmetikázott világába. De amennyire nem akartam kivonni magam a világomból, annyira vágytam is rá, hogy csak pár percre kiszakadhassak belőle. Rá kellett parancsolnom magamra. Tudtam, hogy most meg kell maradnom ebben a fájdalmas valóságban, bármilyen kellemetlen is, és bármilyen erős is a kísértés arra, hogy csak egy időre elterelődjön a figyelmem. Úgy gondoltam, egy ilyen kitérő után csak még rosszabb lenne, a fájdalom pedig ugyanúgy megmaradna. Így inkább azt választottam, hogy maradok a siralmas jelenben, ahol szükség van a koncentrációmra és az energiámra. Na abban a jelenetben aztán igazán nem volt könnyű megmaradni. Ez most különösen nehéz neked, mert te szeretsz mindent megtervezni. Szereted kontrollálni a dolgokat, mondta anyám az első napokban. De itt most nem lehet előre tervezni, vagy hatással lenni az eseményekre. Egyszerűen csak mellette tudsz lenni. Csak egy napra gondolkozz előre, drágám. Név erős, elli, és minden erejével küzdeni fog. Most csak itt kell lenned mellette. A neurológiai intenzív osztály nővéreitől és orvosaitól megtanultam, mi a legjobb módja dév stimulálásának és orientálásának. Pár percenként elismételtem neki, hol vagyunk és miért vagyunk itt. Megetettem és beszéltem neki a kisbabánkról. Naponta többször is megpróbáltam rávenni őt egy nagy kirándulásra. Ez abból állt, hogy teszünk egy kört a kórházi emeleten, Előre tekintve, anélkül, hogy jobbra-balra néznénk, anélkül, hogy bekukkantanánk a kórházi szobákba, amelyekben sok más család merül el csendesen, a saját bánatában, élethalál harcában. Az én erős, atléta férjem járó keretre támaszkodva lassan csoszogott előre. Mellette lépdeltem, mögötte pedig egy nővér jött. Dév kórházi köpenyére körben egy hám volt erősítve, hogy el lehessen kapni, ha meginogna. Felügyeltem a mosdó látogatásait, vigyáztam arra, hogy elég folyadékot igyon. papírokat töltöttem ki, orvosokkal beszéltem, összebarátkoztam a ápolókkal, és informálódtam a gyógyszereiről. Mint szánalmas más rokon és családtag, akik szerettük kórházi ágya mellett virrasztanak, én is mindent kizártam az elmémből, és a korterem lett az egész világom. Kedves Dév! A kardiológiai vizsgálatod előtt ilyetnek tűntél. Megkérdeztem félsze, mire bólintottál, ezért megfogtam a kezed, és elmondtam, hol vagyunk, hogy mindannyian itt vagyunk melletted, és hogy jobban leszel. Nagyon szeretlek. Dév talán nem tudta, hol van, vagy miért van ott, mégis megtettem a tőlem telhető legtöbbet, hogy biztosítsam ma felől, nincs egyedül.